el tată bun și sfânt, și încer și pe pământ, El Tată bun și sfânt. La microfon este preotul Valeriu, care în următoarele 30 de minute vă va aduce iubiți ascultători din partea lui Dumnezeu cuvântul său cel scris, respectiv meditații asupra noului testament, în cadrul programului I 158. Astăzi, cu voia lui Dumnezeu și bunăvoința dumneavoastră, vom studia împreună din nou Evanghelia lui Ioan, capitolul 12, din care ne vom începe meditațiile cu ocazia versetului 49. Mai înainte de aceasta însă dați-mi voi, vă rog frumos, să vă mai citesc un scurt pasaj, este vorba de trei fraze, dintr-o lucrare numită Iisus Hristos, scrisă de Ion Bria. Cu privire la persoana Domnului Iisus, și am să spun că acest pasaj îi justifică din plin titlul lucrării „Isus Hristos, scriitorul teolog Ion Bria arată în chip minunat următoarele la pagina 64, întâiul paragraf. Citesc. „Isus recunoaște înainte de orice că ceea ce știe vine din revelația lui Dumnezeu. Toate mi-au fost revelate de către tatăl meu. Isus nu este un gnostic sau mistic pretinzând că are niște viziuni și intuiții ale lui Dumnezeu. În viața sa există, e adevărat, câteva momente care lasă impresia de neclaritate și de dubiu, de pildă în conflictul lui cu moartea, dar el are totdeauna autoritatea învățăturii, puterea discernământului și judecății, datorită ascultării și comuniunii sale cu Tatăl. El este învățător învățând de la Tatăl, după cum ne este arătat în Matei 23, versetele 8 până la 10, încheiat citatul. Iubiți ascultători, în viața Domnului Isus ne este arătat aici în chip minunat că autoritatea învățăturii, cât și puterea discernământului și a judecății, se datorau în viața Domnului Isus ascultării și comuniunii sale cu Tatăl. El era învățător pentru că învăța de la Tatăl. Ce mare adevăr! Noi avem autoritate și puterea discernământului și a judecății numai în măsura în care avem comuniune cu Tatăl, cu Dumnezeu și ascultăm de El. Este un fel de parafrazare a versetului din Ioan 8 unde Domnul să spune Tatăl meu este cu mine pentru că totdeauna fac ce este plăcut. Nu poți, iubitul meu, să fii un adevărat învățător dacă înveți de la oameni, dacă înveți de la tradiție, dacă înveți din intuiții, din vedenii și din mai știu eu ce. Nu! Așa după cum acest teolog îi confirmă și afirmă adevărul lui Dumnezeu, numai acei care învață de la Dumnezeu au autoritatea învățăturii și puterea discernământului, numai ei pot să meargă prin lumea aceasta siguri și să învețe pe oameni adevărurile lui Dumnezeu. Hotărât lucru, suntem chemați de Dumnezeu să avem părtășie unii cu alții și așa cum ni se întâmplă chiar și cu pasajul cărții de față, când întâlnim adevăruri care sunt extrase din scriptură și care sunt spuse prin călăuzirea lui Dumnezeu și întăresc Adevărurile Scripturii? Ne bucurăm să le luăm și să le plasăm mai departe, pentru că în felul acesta se înțelege părtășia dintre noi și comuniunea. În momentul în care însă o învățătură spusă de anumiți oameni, fie ei cei mai grozavi oameni de pe pământ, nu-și are suportul în Scriptură, în momentul în care o învățătură pe care o dă cineva nu este învățătura lui Dumnezeu cuprinsă în Sfântul Său Cuvânt, în momentul acela trebuie să mă opresc și să refuz învățătura, pentru că dacă nu este de la Dumnezeu, nu mai mă asemăn cu Isus Hristos, nu sunt un urmaș al său, îmi pierd autoritatea învățăturii, îmi pierd puterea discernământului și sfârșesc în pierderea veșnică, trăgând după mine și alte suflete care mă vor acuza o veșnicie întreagă că le-am dus în rătăcire. Mare atenție! Deci, toți cei care învățăm cuvântul lui Dumnezeu pe alții. Să avem grijă deosebită să nu învățăm nimic care nu este în Scriptura lui Dumnezeu. În același timp, să avem mare grijă ca atunci când plecăm urechea și ascultăm într-o parte sau alta, sau, așa cum se întâmplă și în cazul acesta când citim câte un pasaj din carte, să avem mare grijă ca adevărurile care le citim să fie neapărat întărite de Dumnezeu. Altfel, nu avem nicio obligație să le Ascultăm, ba din potrivă, trebuie să le lepădăm ca pe un mare pericol care ne aduce nu numai sfârșitul acestei vieți efemere, ci ne duce în rătăcire pentru toată veșnicia. Doamne Dumnezeule Tată Ceresc, te rugăm să binecuvintezi ascultarea mesajului care ne stă înainte, să ne întărești, Doamne, mai mult în hotărârea aceasta de a asculta de Tine așa cum a ascultat Domnul Isus, de a avea comuniune prin Tine cu o viață de totală predare față de Tine, să împlinim cuvântul Tău în viața noastră și în felul acesta, Doamne, să ne putem căpăta o putere de discernere a tuturor învățăturilor din jurul nostru. Să le pădăm tot ceea ce nu este în cuvântul Tău, iar tot ceea ce este în cuvântul Tău și ne luminezi, ajută-ne să le primim prin lumina și puterea Duhului Tău cel Sfânt și să le împlinim spre slava Ta și bucuria noastră veșnică. Amin. Pământ. Luminat de adevăr și iubire, luminat de prea sfântul cuvânt, vreau, Isuse cu întreaga îmi simțire, vreau așa să-ți slujesc pe pământ. Așa să ne ajute Dumnezeu, iubiții mei, să-L slujim, luminați de sfântul cuvânt, căci acesta este actul, acesta este legea după care vom fi judecați în ziua de apoi. Nu mai departe decât cu două-trei ore înainte am primit vizita unui copil de-al meu care este căsătorit la o depărtare oarecare de aici și într-o discuție pe care am purtat-o cu el și cu soția, tocmai acest lucru a fost adus în vedere și anume să fim foarte atenți ca pentru toate acțiunile vieții noastre, pentru toate atitudinile, pentru tot felul nostru de trăire zilnic și de fiecare clipă să găsim un suport în scriptură. Dacă pentru un anumit punct de vedere, dacă pentru o anumită atitudine sau fapta vieții mele nu găsesc un suport în scriptură, să mă lepă de îndată de ea, pentru că atunci când voi fi întrebat la judecată de ce am făcut cu tare sau cu tare, de ce am gândit în felul cu tare sau cu tare, de ce am avut cu tare atitudine sau cu tare, atunci când voi fi judecat, dacă nu am un suport în scriptură, mi se va închide gura și voi fi aruncat în judecată în o sândă. Foarte important este, deci, să avem mare grijă tot ce facem să fim sub lumina cuvântului Lui Dumnezeu. Iar dacă avem neclaritate cu privire la unele acțiunere vieții noastre, și vor fi destule din aceste momente de neclaritate, să stăruim înaintea Domnului să ne limpezească și pe cât putem să nu luăm nicio hotărâre până când nu suntem convinși că această hotărâre pe care o luăm este voia Lui Dumnezeu descoperită în cuvântul său cel scris. Iubiți ascultători, ne apropiem acum de versetul 49, care este penultimul verset al capitolului 12 din Evanghelia după Ioan. Îl vom citi urmat de explicațiile care îl însoțesc. După aceea, cu voia lui Dumnezeu și bunăvoința dumneavoastră, vom procede la versetul 50 cu care se încheie studiul capitolului 12 al Evangheliei după Ioan. Versetul 49, Domnul Isus ne vorbește, foarte important, versetele acestea sunt înlănțuite de la 46-47 până la sfârșit și bine vom face dacă acasă, după ce închidem aparatul, le vom citi împreună, cu rugăciune și de mai multe ori. Deci în versetul anterior Domnul Isus spune că cine îl nesocotește și nu primește cuvintele lui, va fi judecat de cuvântul său pe care l-a vestit. Și apoi el dă aici un motiv temeinic pentru care a făcut această afirmație. Spune Domnul Isus căci eu n-am vorbit de la mine însumi, ci tatăl care m-a trimis, el însuși mi-a poruncit ce trebuie să spun și cum trebuie să vorbesc. Iată iubiți ascultători, ce relație minunată există între versetul acesta și cele ce am spus în deschidere, citatul acela din lucrarea Isus Hristos, Scrisă de teologul Ion Bria. Ne-a arătat în acel citat pe care l-am adus înaintea dumneavoastră că Domnul Isus Hristos avea autoritatea învățăturii și puterea discernământului în urma faptului că el era ascultător de Dumnezeu și ne -a mai arăta, așa cum am ascultat, că toată învățătura lui nu era rezultatul unor intuiții, unor arătări și vedenii ale lui Dumnezeu și el a primit cuvântul direct de la Dumnezeu Tatăl și ne l-a adus pe pământ. Din pricina aceasta, învățătura lui a fost și rămâne puternică și veșnică, pentru că vine din partea celui veșnic și a puternic. Domnul Isus ne arată încă o dată aici că el n-a vorbit de la sine însuși, ci Tatăl care l-a trimis, el însuși a poruncit și vă rog să luați aminte. Spune Domnul Isus: Tatăl mi-a poruncit. Ce trebuie să spun? Și în al doilea lucru zice el, și cum trebuie să vorbesc? Vorbele omului vin de la el, vin din interesele și plăcerile lui, vin de la oameni, din familie, prieteni, grup religios, de la neam, sau de la diavolul, sau de la Dumnezeu. Iată din câte surse se inspiră omul. Trebuie să ne cercetăm, să vedem de unde vin vorbele. Căci din vorbe se nasc fapte și din fapte se naște trăirea unui prezent fericit sau nefericit și așteptarea unui viitor asemănător. Suntem acum, am pășit în anul 1997, deci șapte ani de la evenimentele care au avut loc în sfârșitul anului 1989 și după ce am avut o scurtă convorbire la telefon cu un prieten de-al meu, mi-a amintit unele predici pe care le-am rostit în primăvara anului 1990. Vă mărturisesc că m-am umplut de îngrijorare când am văzut cât de atent a fost la cele ce am spus atunci și mi le-am mintit acum. Pentru mine s-au șters oarecum în sfârșit din minte, dar în inima lui s-au întipărit și în inima multor ascultători. Și atunci m-am uitat cu puțină îngrijorare înapoi și m-am întrebat, Doamne, oare cele care le-am spus eu atunci au fost toate de la Tine? Că uite, chiar acum am de-a face cu niște suflete care au luat aminte la cele ce le-am spus și nu numai că au luat aminte, ci au și aplicat în viață. M-a apucat atunci un tremur și m-a făcut să fiu mai atent la cuvintele pe care le spun. Trebuie să avem grijă, tot ca Domnul Isus, să putem spune mereu cuvintele pe care le vorbesc sunt cuvinte de la Dumnezeu, să nu ne inspirăm din nicio altă parte. Creștinul adevărat este așezat, este trimis de Dumnezeu în lume ca să le reprezinte pe el și împărăția lui, așa după cum un ambasador trimis de o țară într-o altă țară reprezintă țara care l-a trimis. El nu vorbește și nu face nimic de la sine, ci împlinește tot ce îi spune țara sa pe care o reprezintă. Domnul Isus este cuvântul lui Dumnezeu întrupat, este logosul în limba greacă. El spunea numai ceea ce poruncea tatăl. La vechii greci, regele vorbea poporului printr-un trimis al său care se numea Logosul, adică cuvântul regelui. Acest trimis spunea numai ceea ce avea scris din partea regelui. Nimic în plus, nimic în minus. Așa a fost Domnul Isus, așa sunt și urmașii adevărației lui. Dar nu e destul numai să spui exact cuvântul poruncit de Dumnezeu, ci și felul cum îl spui are însemnătate. Căci Domnul să spune aici, mi-a poruncit ce trebuie să spun, dar după aceea adaugă și cum trebuie să vorbesc. Vedeți, putem să vorbim oamenilor cuvântului lui Dumnezeu într-un mod desăvârșit, fără să scoatem sau să adăugăm ceva de la el și totuși să nu se vadă niciun rod. Care să fie cauza? Una singură. Nu-l vorbim cum trebuie vorbit. Nu numai ce trebuie, ci și cum trebuie. Aceasta trebuie să o știm și să o învățăm bine. Domnul Iisus aștepta din partea Tatălui nu numai ceea ce trebuia să spună, deci ideea, ci asculta din partea Tatălui până și felul cum trebuia să o expună. Dacă vreți, tonalitatea vocii. Toate le aștepta din partea tatălui. Câtă supunere și câtă ascultare de el, câtă atenție de el tatălui, putem să spunem, toată. Ceea ce trebuie să spun, o știu mulți, dar felul cum trebuie să vorbească, o știu puțini. Domnul Iisus a împlinit în chip strălucit și pe una și pe cealaltă. Să învățăm deci de la el. Cum trebuie vorbit cuvântul lui Dumnezeu? Ei bine, Sfântul Apostol Pavel învață pe Timotei, ucenicul și copilul său duhovnicesc, acest mare adevăr prin cuvintele. Ori cine rostește numele Domnului să se depărteze de fără de lege. La ce mai folosește mâncarea bună dacă ea este servită într-un vas murdar în care a fost o travă? Vedeți, nu numai mâncarea este importantă, ci și vasul în care este servită nu numai exactitatea cuvântului lui Dumnezeu trebuie să ne intereseze, ci și felul cum ducem acest prețios cuvânt la cei din jurul nostru. Dacă eu spun cuvântul sfânt dintr-o stare de tulburare și de păcat, mai poate să-l primească cineva? Nu, ci din potrivă, calea Domnului va fi vorbită de rău din pricina mea. Cuvântul lui Dumnezeu trebuie să-l spun totdeauna dintr-o stare de curăție, o stare de pace și smerenie, dragoste, blândețe și lumină. Dacă îl spun din altă stare, îl fac neroditor. Cuvântul Domnului ne arată la Roman capitolul 14 că împărăția lui Dumnezeu este neprihănire, pace și bucurie în Duhul Sfânt. Ei bine... Dacă eu nu trăiesc într-o stare de neprihănire, adică după voia lui Dumnezeu, dacă eu nu am pace și nu am bucurie, dacă eu nu lucrez călăuzit de Duhul Sfânt, cum pot eu să conving oamenii de existența unei astfel de împărății? Iată unul din motivele pentru care mărturia multora cu gura nu are niciun rod. Cuvântul lui Dumnezeu trebuie să-l spun totdeauna, deci dintr-o stare de curăție. Cu câte gingășie trebuie să mă port față de cuvântul Dumnezeesc și cât de veghetor trebuie să fiu asupra întregii mele vieți ca să-l pot duce celor flămânzi și însetați de adevăr și de mântuire. Voi fi tras la răspundere nu numai pentru cele ce am vorbit, ci și de felul cum am vorbit cuvântul în fața oamenilor. Vorbirea dulce și hotărâtă, vorbirea limpede și plină de pace, Iată mijlocul prin care pot duce cuvântul lui Dumnezeu prin lume. Dar și vorbirea mea, în orice împrejurare aș fi, trebuie să izvorască dintr-o inimă predată și sfântă, căci numai atunci este plină de putere și de lumină. Trebuie să înțelegem marele adevăr și anume, dacă suntem creștini adevărați urmașii lui Hristos, nu putem să vorbim, să facem ceva de la noi înșine, ci totul trebuie să fie de sus, Totul trebuie să fie din cuvântul scris al Lui Dumnezeu, totul trebuie să poarte pecetea scumpului nostru Mântuitor. Să spunem ce trebuie, adică exact cuvântul său, dar să avem mare grijă să spunem și cum trebuie, adică dintr-o stare de curăție, blândețe și dragoste pe care le avea Domnul Isus Hristos, al cărui nume să fie slăvit acum și în veci. Amin. În versetul 50, din capitolul 12 de la Evanghelia după Ioan, Domnul Isus își încheie discursul pe care l-a ținut cu ocazia aceea cu următoarele cuvinte. Și știu că porunca lui este viață veșnică, de aceea lucrurile pe care le spun, le spun așa cum mi le-a spus Tatăl. Iubiți ascultători, Domnul Iisus mărturise adevărul său cu cea mai mare precizie. El nu întrebuința în vorbirea sa cuvintele poate, cred, se pare că sau dacă atunci când spunea ceva în legătură cu sine, cu Tatăl Cere sau cu cerurilor. El spune aici exact și știu că porunca lui este viață veșnică. Când Dumnezeu poruncește, se împlinește sigur pentru că nimic nu poate împiedica lucrarea cuvântului său. Prin acest sfânt cuvânt au fost făcute toate, cele văzute și cele nevăzute. Prin acest sfânt cuvânt se țin toate și prezentul și viitorul. În acest sfânt cuvânt se află viața veșnică care se va statornici sigur după ce accidentul păcatului și al morții va fi înlăturat. Tot ceea ce poruncește Dumnezeu are în vedere viața veșnică. Atât rânduielile și poruncile din vechiul legământ, care erau umbra celor viitoare, cât și poruncile noului legământ, toate se contopesc în marea și unica poruncă, viața veșnică. Dacă viața veșnică se poate cuprinde într-o definiție, atunci este arătat în cuvintele Domnului Iisus, care din Ioan 17,3, și anume, și viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat, și pe Iisus Hristos pe care L-ai trimis tu. De această cunoaștere, de cunoașterea Tatălui și a Fiului, atârnă viața veșnică. Iar cunoașterea Tatălui și a Fiului înseamnă cunoașterea cuvântului scris al Lui Dumnezeu, pentru că prin cuvânt vine credința, după cum vedem la Romani 10 cu 17. Cine crede în Fiul, adică în cuvântul său, are viața veșnică. Cuvântul Lui Dumnezeu este Cristosul întrupat. Cine primește cuvântul Hristos are viața veșnică. Cuvântul lui Dumnezeu este adevărul în toate laturile lui și cine primește adevărul este izbăvit de păcat și moarte. Cuvântul lui Dumnezeu cuprinde în sine poruncile lui Dumnezeu. Tot ce spune el este viață veșnică. Cine ascultă poruncile amintite în cuvânt are viața veșnică. Primul om, Adam, a pierdut viața veșnică pentru că n-a ascultat porunca dată de Dumnezeu. Zice un învățător creștin de demult, pe nume Sfântul Teodor, Să ne strângem cu toată puterea spre împlinirea poruncilor Domnului, ca să nu fim strânși de lanțurile greu de dezlegat ale poftelor. Spunem mai devreme, Cam am stat astăzi de vorbă cu unul din copiii mei căsătoriți, a venit în vizită împreună cu soția și copilul și alături de cele ce am amintit am discutat și aspectul acesta. Așa după cum Sfântul Teodor ne învață aici să ne strângem cu toată puterea spre împlinirea poruncilor Domnului, ca să nu fim strânși de lanțurile greu de dezlegat ale poftelor, explicam că dacă noi respectăm cuvântul Domnului care ne spune în psalmul 1, fericii de cei care cugetă zi și noapte la legea Domnului, dacă noi explicam, ne îndeletnicim cu lucrări legate de cuvântul lui Dumnezeu, dacă suntem angrenați într-un fel sau altul, pe o care sau cealaltă, în lucrarea Domnului, atunci nu vă mai putea servi lui Satana în momentul în care satana vine cu poftele lui și vine cu ale lui în momentul în care se prezintă sub o formă sau alta la noi, dacă ne găsește ocupați cu Domnul Isus, dacă îl găsește pe Domnul Isus în viața noastră printr-o lucrare la care ne-am angajat, fie lucrare de citirea cuvântului, fie o rugăciune, fie părtășie cu frații, fie ajutând în numele Domnului o familie săracă, fie făcând fel și fel fie predicând cuvântul dacă ne găsește ocupați cu Domnul Isus Hristos, meditând asupra a cuvântului său, atunci satana n-are încotro decât să ne lase și să fugă. Și ăsta este cel mai bun remediu împotriva poftelor, împotriva ispitelor, pentru că este mult mai ușor să rămâi neispitit ocupându-te cu lucrarea Domnului, decât trăind o viață neglijentă, să te pomenești căzut în ispită și să fii nevoit să vergi lacrimea mare pentru scoaterea de acolo. Slăvit să fie Dumnezeu că Sângele, lui este, sângele Domnului Sus, este suficient de eficient și astăzi că m-a fost și întotdeauna să ne spere și să ne ierte. Dar cât de fericiți am fi dacă am folosit puterea sângelui în prevenirea de păcat decât să-l folosim pentru spălarea de păcat. Nu ne arată Domnul Iisus chiar și în pilda în care o spune în Noul Testament despre omul acela care a fost izbăvit de duhul rău? Și după ce a fost izbăvit de Duhul Rău, spune că Duhul a plecat în locurile pustii și fără apă. N-a găsit odihnă și atunci s-a întors înapoi în omul din care esise. Când a venit și a băgat capul pe ușă, a găsit casa goală, curată și măturată, dar goală. Nu era Domnul Iisus acolo. Omul acela n-a pus preocupările Domnului Sus ale cuvântului său în inima sa. Și când a văzut Duhul Rău că casa e curată și... Nu i-a păsat de lucrul acesta. dacă a văzut-o goală, s-a dus repede în iadul lui acolo și a mai luat alte șapte duhuri mai rele decât el, a venit în casa din care a ieșise, s-a instalat în ea și starea omului de la urmă a ajuns de șapte ori mai rea decât de cea din tâi. De ce? Pentru că el, după ce a fost curățat și spălat, nu s-a ocupat cu Domnul Isus, nu s-a ocupat cu lucrările lui și când a venit satana l-a găsit gol. Mare grijă, iubiți ascultători! toți cei care suntem creștini să ne grăbim, să ne ocupăm mintea cu cugetarea asupra cuvântului lui Dumnezeu, să ne ocupăm mâinile lucrând pentru Dumnezeu, să ne ocupăm toată ființa noastră cu lucrarea Domnului, să-L invităm pe Domnul Iisus în toate cutele inimii noastre pentru ca satan să nu găsească nimic gol, să nu găsească niciun loc unde să intre și atunci vom fi scutiți de multe amărăciuni cărora altfel le vom fi expuși. Împotrivirea față de cuvântul Domnului Iisus înseamnă moarte. Primirea cuvântului său, așa cum este scris, fără a scoate sau adăuga ceva la el, înseamnă viață veșnică. Ferice de cel care nu se potignește de cuvântul lui Dumnezeu, ci l ascultă așa cum este. El are viața veșnică. Ferice de toți aceia care cugetă la legea Domnului zi și noapte. Ferice de toți aceia care își găsesc mai mult plăcerea în părtășia cu Domnul și cu ai Lui decât în împărtășia cu cei din lume. Ferice de toți aceia care își găsesc plăcerea în a aduna comorile cerești, mai mult decât a aduna valorile acestea pământești, trecătoare, care strălucesc ca baloanele de săpun, dar așa cum baloanele de săpun strălucesc o clipă aurii și după aceea dispar ca și cum n-au fost, așa vor dispare toate cele care sunt pământești și sunt trecătoare. Domnul Dumnezeu să ne ajute, iubiți ascultători, să facem parte din ceata celor fericiți, care pe toate căile căutăm și invităm pe Domnul Isus în inimile noastre, invităm pe Domnul Isus în privirile noastre, invităm pe Domnul Isus în ceea ce ascultăm, în simțirile noastre, în tot ceea ce suntem, cu toată ființa noastră, căutăm să-L slujim pe El și să-I fim plăcuți Lui, că în momentul acela cât suntem ocupați cu El, dacă vine Satan cu toată ceata lui de demon răi, când -ne la ușă și dă cu ochii de Domnul Isus pleacă înapoi și zice, O, oh, pardon, am greșit adresa. Iar noi suntem scutiți de multe amaruri de care altfel am avea parte dacă nu ne-am ocupat cu Domnul Isus Anunțăm aici, iubiți ascultători, încheierea programului I-158, dorind ca binecuvântarea lui Dumnezeu să fie și să rămână peste noi de acum și până în veci. Amin. biți ascultători, ne-am apropiat de încheierea programului I-158 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Dorind ca binecuvântarea lui Dumnezeu să fie și să rămână asupra tuturor acelora la care se deschid să o primească, vă lăsăm în continuare să ascultați o cântare, o cântare al cărei mesaj ne îndeamnă la veghere și rugăciune, așa după cum ne-a fost și textul lecțiunii noastre. Și la am în muncă grea zile Și în vâltoarea ei tu să vechezi rugăciunea dragostei și a milei Cu Domnul Isus Când totul se odihnește, Tu îngreaptă-ți gândul iară spre Isus. Îi cântă slavă și îi mulțumește Pe-a lui cărare, Domnul iar,